A múltkodi audioblogban említettem nektek szennyi cégeket, amiből egyébként lesz még bőven, mert én tartok tőle, hogy Romániából is importálódnak egy-két olyan cég, ami az ilyen 3500 forint per 4 kilós tömegnövelőkkel azt oda lehet baszni a piacra, csak azok a fogyatékosok, akik ezt behozzák, azok nem biztos, hogy átletek azt a kérdést, hogy ezzel a saját piacokat teszik tönkre, ugyanis 3500 forintért nem lehet 4 kg-os adni, ami 3500 forint per 4 kg-ba ki, az valami szar. Itt el is magyaráznék nektek valamit egyébként, mert sokan úgy vannak vele, hogy egyes cégeknek azért drágák a termékei, mert azon gyógy, azon sok hosszon kulcs van, meg azért drágák, mert hogy jaj, mert a reklámot fizeted meg. Hát egy kicsit, ha logikusan gondolkozol, akkor a reklámot persze, hogy megfizeted, de minden termékben megfizeted a reklámot. Azért egy termék nem lesz olcsóbb, mert nem reklámozzák. Ez egy nagyon nagy butaság. Egy termék előállítási költségei a nyersanyagból, ráforított munkából és a marketingből adódnak. Meg természetesen bizonyos fejlesztési költségekből. Aki ezt megspórolja, a marketingköltséget, nehogy azt képzeljétek, hogy ezt a költséget a termékfejlesztésbe fogja ölni. Ez egy baromság, ez egy illúzió. Ezek a cégek, ezek tőkeerőtlen, Pityaner cégek azért nem tudnak reklámozni, vagy azért, mert nincsen eszük hozzá. Nyilván valahol a bevétel az természetesen mindig a termék árában jelentkezik, illetve abból képződik. Ezért természetes, hogy megfizeted a marketingköltséget, csak abból gondolj bele, hogy egy cég, amelyiknek komoly marketingje van, mit ad neked vissza? Azt, az, azt adja vissza, hogy egy, támogat olyan versenyzőket, akik neked motivációt nyújtanak. Csinál olyan rendezvényeket, amelyek neked motivációt nyújtanak. Meg se ismernéd ezt a sportot akár, ha nem lenne a cégeknek a termékeibe ez a költség beépítve, amit ők marketingra fordítanak, és ezáltal neked egyáltalán eljutják a sportot. Ezek a cégek így tudnak-e neked eljutatni információkat, amivel ezt a sportot tud csinálni? Ez egy teljesen körfolyamat, kvázi, tehát ne keverjük össze azzal, hogy most egy cég idióta módon a tévébe hirdetne, vagy óriás plakátokon van, egy-kettő ilyen hülye egyébként, ezzel próbálkozik, ennek semmi értelme. De a hasznos... A marketing, amiből te profitálsz, egyáltalán megismered a terméket. Ez a része annak a dolognak, hogy megismerd magát a terméket. Nem tudnál, hogy nem tudnál egyáltalán, hogy mit vegyél meg, hanem lenne a marketing. Tehát ez egy szükséges költség, amit nyilván kifizetsz, de ezzel szívességet teszel saját magadnak, hiszen így tudod, hogy mi az, amit meg kell vásárolnod. Ejut hozzá az üzenet ez egyáltalán nem arról van az, hogy a marketing lehúznak a cégek. Ez az a, a csőbuta, kicsit azt mondom, ez az ős-magyar gyökér-idió mód. Amikor a faszopók a drogos bulira költik el a pénzveret, és ez megjelenik a termék árában, az egy dolog. Egy normális cégnél nagyon komoly költségvetéssel, nagyon komoly kalkulációval működik a dolog, és nyilván, egy olyan cég tud komoly marketingbe fektetni, amelynek komoly bevétele van, ami természetesen a meglévő vevők elégedettséged mutatja, hiszen valaha ezt a pénzt ki kell termelni, és ha egy terméket sokan vesznek meg, akkor az azt jelenti, hogy jó. Az egy illúzió, hogy szar terméket el lehet adni sokáig. Szar terméket el lehet adni kevés idiótának, de tömegeknek nem. A táplálék egészítők áraiban mindig a jó középárat kell keresni, az olcsót nem. Az olcsó nem jó. Aki nem tud gyártani egy normális csomagolást a termékének, és itt most nem a csomagolásnak kell bedőlni, amerikai módra, hogy hú, hiper szuper, ilyen fóliás lófasz meg átlattó. Nem ennek kell bedőlni, hanem meg kell nézni, hogy egyáltalán, hogy néz ki ez a termék. Tehát ha egy mosoporos vödörre azt a rohadt címkét nem tudják normálisan, egyenesen felragasztani, akkor az kicsipali, gagyi módszerekkel történő gyártás, valószínűleg ilyen minőséggel is. Képzelhetitek, hogy például a Romániában milyen élelmiszeripari előírások vannak. Ilyen tekintetben, tudomásom szerint semmilyenek egyébként. Tehát, egyszerűen, hogy 350 francba ki tudnak hozni egy tömegnövelőt, de azt a el képzelni, hogy mi lehet benne, hogy milyen minőségű alapanyagból készül. Mert azért a normális gyártó azért valahol a nagy komoly, például teljesogó gyáraktól vásárol alapanyagot. Az is nyilvánvaló, hogy ezen a piacon és máshol is, az idióták mennek bele az árversenybe. Tehát mindig egy idióta az, egy Pityaner cég, aki megpróbálja az árakat lefelé nyomni. És azzal próbál profitálni, hogy ő olcsóbb. Az Amerikából behozott, amerikai hülyéknek készült Uber termékek, amelyek itt természetesen kétszeres áron kerülnek eladásra, idel. és nem is csak geciség miatt, mert most szarra keresek magukat, hanem egyszerűen a költségvonzatok miatt, hiszen be kell hozni vámáfa fa, a szállítási költség. Ezek nem jelentenek jobb minőséget, hiszen tulajdonképpen nem drágábbak, mint a normális kötépáros termékek, csak drágábbak lesznek azáltal, hogy egyszerűen sok költség behozni ide. De hát az az piac, az tele van parasztfakító termékekkel, nagyon jól tudjátok, hogy Euh, Amerikában hogy megy ez az egész marketing dologot, minden szart megpróbálnak eladni, most is valaki kérdezett tőlem a tegnap vagy tegnap előtt edző valami egészen fogyatékos, elképesztő, nem tudom, milyen tablettás lófaszt, tehát itt csak nézek meg rögök tehát ott nyilvánvalóan az átbosszó piackő keményen működik, különösebb szabályozás erre úgy néz ki, hogy nincs. Az a minőségről meg azt tudnám nektek mondani, hogy azért nézzünk már meg egy amerikai autót. Hogy az milyen minőségű, megnézzük meg egy európai autót. Tehát azért, aki Európából fel tud mutatni egy saját gyárat, azért az valószínűleg olyan minőséget is tud produkálni. De ezek a cégek legalább azt felismerték, hogyha minőségre nem is tudják azt, meg nem is tudják azt, amit ígérnek, ők legalább marketingbe fektetnek. Magább kitalálják a kis hazugságaikat, megfizetik a kőkemény reklámkampányokat, felbérelnek profiteslépítőket, és képzeljétek el, hogy milyen cégek azok, amelyik még ez se teszik itt Kelet-Európában, ahol azért pénz sincs, azért adnak kell, hogy az európai minőség jobb, de nem a magyar kisiparról beszélek, hogy az jobb minőségű, vagy nem a szlovák kisiparról, vagy a román kisiparról, el tudjátok képzelni, hogy ez mit jelent. Azzal teszem, minden mellett én nem gyártokat akarok degradálni, ezért nem is mondok neveket, és nekem ez nem stílusom. Mint ahogy egyes Pityaner faszoknak, az a marketing stratégiája, hogy X meg Y cég meg jó vagyok, én, én soha nem tennék, a saját párki egy cégem lenne, akkor sem. Ez ugyanis Pityaner, általam cigánynak nevezett kereskedelmi módszer, amivel saját magát degradálja le az, aki ezzel él, hiszen megmutatja azt, hogy nem tud egy normális kereskedelmi vagy marketing stratégiát kidolgozni, nem tudja, mivel hangsúlyozni a saját termékét, csak azzal, hogy hasonlítja másokkal. Ez a legfitibb dolog, amit lehet csinálni. Más kérdés, hogy ehhez ugye élsz kell, és képzelhetitek, hogy mennyi esze van annak, aki erre sem gépes, hogy a reklám részét kitalálja, akkor mennyi esze lehet ahhoz, hogy egy normális terméket összerakjon, ami azért élelmiszer. Róhát vicces dolgot hallottam. Talán emlékeztek az audio blogban, a legutóbbiban beszéltem ilyen fosz cégekről, Kikkel nem nagyon kéne foglalkozni. És közöttük megemlítettem a szarjankót, aki tavalyi évben végül is egy olyan sikert tudhat magáénak, hogy rendezett egy versenyt tavasszal, ahol nem kapták meg a díjakat a versenyzők. Utána eljött kvázi hozzánk azzal, hogy ő el akarja hozni Jay cutler Magyarországra. Össze-vissza hazudozott. Ezek után nyilván nekünk nem tetszett a dolog, utána átment az extrém férgekhez, akiket előtte egyébként nekünk folyamatosan fikázott, megszidott. Akkor beoltotta őket a hülyeségre, és természetesen mindenkinek előadta azt, hogy ennyi millió, annyi millió, ez a cég van bent, az a cég van bent. Kutya fassa, de legfőképpen azt adta elő, hogy már ki van fizetve előre a J-Catler, fizetve a helyszín. meg ilyenek, aztán az utolsó héten természetesen az erősebb kutya baszik jelleggel a szuperbajnokra lászervezett szenzációs elitfos bajnokság előtt kiderült, hogy semmi nincs kifizetve, és minden hazugság volt és ez az ember most tápelékkiegészítő cégben utazik, és ezek után, hogy én ezt nektek elmondtam név nélkül, úgy gondolja a fogyatékos, hogy én őt reklámoztam. Tehát ezt hallom vissza, hogy állítólag a derik félkekhez írkál a fórumba, mert hát ez a színvonal, hogy a derik fórumra kell írogatni, hogy állítólag megköszönte nekem, hogy az ő terméket reklámoztam, Hát az a baj hogy itt ezekkel az ilyen, ilyen talán már pszichológiai szinten buta és önállító fogyatékos emberekkel, hogy nem látják a tényeket, meg nem látják a valóságot. Én, ha valakit reklámozok, akár pozitív, akár negatív irányban, akkor nyilván megemlítem először a nevét. Tehát az ő termékét én nem tudom reklámozni negatívan sem, mert nem mondtam meg, hogy mi az. Én tényként, mint érdekesség, elmeséltem nektek a sztorit, hogy ilyen szar emberek vannak. De magáról termékről vagy cégről nem fogok beszélni, mert nem szükséges, hogy én degradáljam magam ilyen dolgokkal, hogy cégeket szarozzak. Van akinek ugye az a marketing stratégiája, hogy bejön a piacra, és szarozza mondjuk a piacvezetőt. Én meg úgy gondolom, hogy ez egy teljesen szükségtelen dolog. Nekem nem kell kimondanom, hogy melyik cég szar. Nekem azt kell megmondanom, maximum, hogy melyik cég jó. Ez alapján ti el tudjátok dönteni, hogy mivel foglalkoztok, de hát amúgy is látjátok minden cégnek a tevékenységét, hogy mit tesz le a sportért, mit tesz bele, milyen reklámei vannak. Ez alapján el tudjátok dönteni. Na de mielőtt tovább menjek először is, mi az a Derik Fórum? Szerintem a legtöbben nem vagytok képben. Arról van szó, hogy néhány kis fogyatékos geci képes volt azért létrehozni egy fórumot, hogy engem fikázzon. Ez semmi másról nem szól, mint az én pikázásomról. Ez azt gondolnátok, hogy... Nekem rossz, holott, ez nekem kurva jó. egyrészt kurvára örök rajta, hogy egy ilyen létezik, és vannak ennyire nyomorék emberek, akiknek ekkora befolyással lettem az életére, hogy minden kibaszott napjukat azzal töltik, hogy baromságokat írkának, a tényszerűen nem velem foglalkoznak. Az egy dolog persze, hogy mivel közük nincsen se hozzám, se a tevékenységünkhez, se semmihez ebben a sportban, mert olyan szintén degenerált butaságokat írogatnak szegények a kis beteg fantáziájuk szüleményeit, aminek jól látaton semmi közen nincs a valósághoz. Ezért, aki ezt elolvassa, az nyilván kurva jótrahög rajta. Már csak a számalmas kis erőködésükön is, meg az is kis degenerált, ilyen sértődött buzeráns fogyadékos stílusokon. Ekközben az Isten faszáért nem tudnak itt béké hagyni, mert egy kutyát sétáltatok, mindig valami fasznak ide kell hozni a kibaszott kutyáját. Hogy ne tudjam már azt a hat blogot folyamatosan mondani, és ne felejtsem el, hogy hol tartottam. Na szolvad Erik férgek. Mondanom se kell, hogy mindezt szigorúan anonim, bár nagyjából tudom, hogy kik ezek. Azt is tudom, hogy többen vannak egy név mögött, hogy többnek tűnjenek, hát ez a szint. Tudom, hogy a homokos getik vannak az egész dolog mögött, akik szegények egy kicsit frusztráltak. Miattam, és ezt igazán nem bánom, higgyétek el de a legjobb az egészben az, hogy ők maguk nem értik, hogy ezzel nekem a népszerűségemet mutatják. Mert mindig, ha valaki valamit csinál, akkor vannak szaremberek, akik fikázzák, meg vannak olyanok, akik követik, vagy akinek tetszik, amit csinál. Akármit csinálsz, tehát ha te egy millió forintot osztogodsz az utcán, akkor is lesznek köcsögök, akinek ez nem fog tetszeni. Minél több ilyen köcsög van, akinek nem tetszik, amit csinálsz, az azt jelenti, hogy annál többen, vannak, annál többen vannak veled, vagy melletted. Ez egy nagyon jó viszony száma, amiből le tudod mérni, hogy mennyire népszerű vagy. Én már annyira népszerű vagyok, hogy képesek, degenenált kis buzik, fórumot csinálni, és abba írkálni minden nap, hogy engem fikázzanak. Ez azért nem semmi. Ezt amikor elmondtam egy marketing szakembernek, hogy egy ilyen dolog létezik, azt mondta, hogy ezt nem hiszi el, hogy ez valami elképesztő siker, és ez az ok, amiért én nem nyírom ki ezt a kis Derik Fórumot, mert meg lehetne nyilván szüntetni, de mi a fasznak, hiszen nekem ez csak népszerűség. Nekem ez csak további nézőket. Nagyon áttételesen, akár azt is mondhatnám, hogy további pénzt hoz. Hogyan? Kurva egyszerű. A degeneráltak engem fikáznak, valaki ott elolvassa, kíváncsi lesz, hogy ki vagyok én, megnézve, hogy mivel foglalkozom, és az vagy tetszik neki, vagy nem. Többnyire, nyilván szerencsére tetszeni fog. Azok, akik nem bírnak a se, vagy azok, akik eleve élből valami oknál fogva szegények, faszopok, és én a hozzáállásuk mindenhez, és amúgy is köpködnek, azoknak én nem akarok megfelelni. Tehát teljesen mindegy, hogy valaki engem negatívan próbál reklámozni, leszorom, mert nem akarok megfelelni gyökér embereknek. Ez alapján is egy normális ember, egy intelligens ember el tudja dönteni, hogy hova soroljon. Aki engem nem szeret, An, aki nem akarok megfelni, aki szeret, annak meg akarok felni nyilván. Nem célom az, hogy a világon minden ember szeressen, nem érdekel, nem is tudnám ezt teljesíteni. Az a célom, hogy a megfelelő szellemi színvonalú emberek azok kedveljenek, vagy kedvjék azt a munkát, amit mi csinálunk. Ilyen egyszerű. Tehát, amikor fogyatékosok azt hiszik, hogy engem lejáratnak a kis derikformukkal, akkor tulajdonképpen azt mutatják, hogy van egy csomó száma, kis hülye, akinek annyira zapszem vagyok, a mellékesen megjegzem homokos kis valagában, hogy nem tud másra foglalkozni, nincs más az életében, mint hogy ezen görcsöljen egész nap. Vagy minden nap. Van egy ilyen butos közhely, hogy a negatív reklám is reklám. Ezt gondolja ez a szerencsétlen hülye is. Csak az a helyzet, hogy a negatív reklám, az csak akkor csapódik le pozitív reklámként, ha maga a termék, vagy maga az ember, vagy maga a tárgya ennek a reklámnak pozitív. Tehát egy jó dologról, hiába mondok szart, Hiába köpködik idióták, ha valami jó, akkor az jó, azt mindenki tudni fogja. Akkor ennek a negatív reklám is jó reklám, hiszen az emberek rá fognak jönni, hogy egy pozitív jó dologról van szó. Így ez hasznos mindenképpen. Nekem egy jó reklám a is kis fórum. De ennek a számalmas hülyének nem jó reklám az, amit én csinálok két dolog miatt, mert egyrészt... Nem is reklámoztam. Ha reklámoztam volna, megmondtam, hogy XYC-ről van C, Szó, mondjuk az Andersen nutrition ami egy reális név lenne neki. Tekintve, hogy mennyit vetszik, meghozódazik össze-vissza. Ez egy reklám rende. De nem lenne jó reklám, hiszen ha valakiről én elmondom, hogy szar, és engem sajnos olvasnak, meg sajnos hallgatják az audioblogomat. elég sokan, tehát én tömegekhez tudok szólni szemben a Derik Fórumok, csak kis faszapokkal, ahol ez az idióta magyarázkodik. Ez sajnos nem lenne pozitív hatású, ha én ezt ö, ellenreklámként használnám fel. Sajnos nekem van már annyi szavam, hogy a legtöbben bíznak abban, amit mondok. De, mint mondtam, nincs szükségem arra, hogy ilyen dolgokkal éljek. Akkor sajnos szükségem, ha lenne a saját tápraikiegészítő cégem, vagy érdekelt lennék kereskedelemben, de nem vagyok egyrészt érdekelt abszolút -e. másrészt akkor sem alkalmaznék ilyen módszereket, ha érdekez lennék, mert mit hiála tartom. Minden esetre azért ez képest elég vicces, hogy ez az idióta azzal akarja kimosni magát, itt ezeknél a szarháziaknál, mert más fórumon nincsen neki szava szerencsétlennek, máshol senki nem figyel rá, sehova nem tudja elmondani a porraba fingló éleményét, mert senkit nem érdekel. Tehát ez a szerencsétlen hülye azt hiszi, hogy kimagyarázza itt a derik fórumon, azt a szart, amit ő csinált a tavalyi évben például. De nem értem, hogy gondolja. Tehát az emberek nem hallják meg, hogy mit mondtam. De amikor azt mondom az embereknek, hogy srácok, ne vegyedek már tápálják egy kicsitőt. olyan embertől, aki körbehozott az egész sportágat és mindenkit átbaszott. Hát azt gondolja, hogy ezt az emberek így elfelejtik, hogy ezt mondtam. Vagy talán szelektív hallásuk van szegényeknek, és azt nem hallják meg azt a részt, csak azt hallják meg, hogy vagy azt gondolják, hogy ez a, jaj, ez a bunny, ez geci, és bántja azt a szegény ártatlant, aki aztán a Derek Formban, hova máshova leírja a kis butaságát, hogy milyen jó, hogy én őt reklámozom. Meg valami ilyesmi szövege is volt, hogy ő a korrekt tájékoztatást tartja fontosnak, hogy valami. Tehát egy ilyen ember, aki tavaly át akart baszni nem tudom hány céget, aki behazudta, hogy ki van fizetve a Jay Cutler, ez az ember arról beszél, hogy ő a korrekt tájékoztatást tartja fontosnak. És úgy gondolja, hogy én próbáltam őt lejáratni, nem ő járatja, nem most saját magát. És a vicc az, hogy ő beírta a cégének a nevét. Tehát én, aki nem, nem foglalkoztam vele, mert leszarom, tehát nekem nem célom, hogy cégeket lejárassak, én nem mondtam ki, ő meg van annyira hülye, hogy még meg is mondja, hogy melyik cég az a szar, amit, amit ne vegyetek meg. Hát ehhez csak gratulálni tudok, ez, ez basszus über, über röhely. Hát ez van, Ilyen okos, kis, zseniális emberek vannak ebben a testépítő szférában. Van még egy dolog, ami nem kapcsolódik szorosan a tárgyhoz, de kell beszélnem róla. Talán már beszéltem is róla, hogy igen, de nem tudom. Amit nagyon utálok, és ez egy ilyen, megint egy ilyen magyar dolog. Ez a turkálás mások zsebében. Tehát, most függetlenül, hogy milyen táplálik beszélünk, nagyon sokan szeretnek okoskodni azon, hogy ki mennyit keres rajta. Tehát milyen gecik a boltosok, mert x százalékkal drágában adják. Most itt csak úgy, mint és egy kicsit vonatkozik a, a gyártóknak a marketing részére. A kereskedő egyrészt két dolgot kell tisztázni a kereskedővel kapcsolatban. Te is végzed a munkádat, és te is meg akarsz élni valamiből. A kereskedő szintén végzi a munkáját és szintén meg akar élni valamiből. Ugyanis a kereskedő nem geciségből rakja rá a haszonkulcsát, hanem azért, mert neki is a tesco a kenyeret, meg a kolbászt pénzért adják. És ez bizony neki a haszonkulcsból termelődik. Ez az egyik dolog. Akkor jönnek az okosok, hogy a geci kereskedő miért keres rajta annyit, miért nem csak 0,2 ezer És a geci kereskedő azért keres rajta annyit, amennyi a haszonkulcs, amihez egyébként úgy unblock kurvára semmi közötök nincsen, amíg nem vagytok ti is kereskedők. Szóval azért van ennyi haszon kulcsa, mert a kereskedőnek költségei vannak. Itt lehetne persze okoskodni, hogy te is elmenni a nagykerbe és megvenni egy nagykeráron. Csak hogy te nem vagy jogosult, hogy nagykeráron megvedd. Ugyanis épelmű emberek, akik nagykereskedők nem fogják neked nagykeráron lozani, mivel te egy kiskervevő vagy. Miért? Nem. Mert nem mindegy neki. Nem mindegy neki, ugyanis a kereskedő nagy tételbe vásárolt tőle Elad egy csomót, akitől aztán együtt a vevőhöz. Miért kell ez a lánc? Azért kell ez a lánc, mert a kereskedő az a személy, aki neked eladja. Ő ugyanis befektet abba, hogy neked el tudja adni a terméket. Te, amíg nagy mellénnyel vered a nyáladat, hogy te nagy királyon akarsz a semmire vásárolni, el azt, hogy a kereskedő a haszonkultsejt serébe fenntart egy üzletet, ahol te be tudsz menni és vásárolni tudsz. Fentartja az alkalmazottakat, akik téged kiszolgálnak, és mondom, se kell, hogy szar magát mindezért. Ezért van a kereskedői haszonkulcs. Amíg az okosok szoktak okoskodni, hogy jaj, mert berendelek innen-onnan ezt, azt is olcsóbb, és miért mondjuk Amerikában rendelek lófasz amerikai proteint, és itt a geci kereskedők meg miért adják drágábban, és itt beszéltek az extrém férgekről is, akiket mondjuk én utálok, mint a szartmár patkányok, de ettől függetlenül ők teljes joggal adják ezt drágábban, mintha ha te berendelnéd Amerikából, ugyanis nekik a haszonkucsból ki kell a kibaszott drága bérleti díjat fizetni, hogy te üzletben tudj vásárolni kultúrált körülmények között, ki kell fizetni az alkalmazottakat, és még sorolhatnám az adót, meg a kutyafaszát, meg a fűtésszámlát. Ezért van az, hogy nekik ezt drágábban kell adni. Ezért nem lehet kicsi haszonkulcssal adni, vagy nulla haszonkulcssal, vagy neked szeretetből olcsóbban adni, mint amiért a kereskedő megveszi. Mert mindenek megvan az ára. Felejtsük el ezt a más zsebében való turkálást. valami ennyibe kerül, akkor ennyiért kell megvenni, és nem kell baszni az anyánkat itt a pénzen, folyton, hiszen normális esetben egy normális kereskedőtől egy normális szolgáltatást kapunk, ezt is nézni kell. Mindig azt várd el másoktól, amit Szeretnének, de kapcsolatban is, ha te baszad a fillet az ilyen dolgokon, akkor valószínűleg ezt fogod majd visszakapni az életbe, a te munkádban is, mert neked is szarozni fognak, hogy te miért akarsz a te munkádon keresni. Ha te azt, mondjuk vállalkozó vagy, és valamit csinálsz, vagy akármi, lehet, hogy te is ezt fogod visszakapni az életedbe, és ez nem normális dolog, élni és élni hagyni. Úgy kell mindenkinek gondolkozni, hogy mindenkinek legyen jó. Én amikor teszem azt valamivel üzletelek, akkor lesz harom hogy a másik mennyit keres rajta. Nekem az a célom, hogy vannak bizonyos partnerek, és az a célom, hogy ők is jól járjanak. Nem akarok átbaszni senkit, nem akarok lehúzni senkit, nem bárok el ingyen melót, nekem is nagyon sokan segítenek. Amúgy egyéb dolgokban vannak, akik mondjuk flesseket csinálnak nekem, vagy grafikákat, vagy valami, amit én nem tudok megcsinálni. Meg én is más embereknek csinálok ingyen dolgokat, Évek óta járok már kvázi ingyen szemináriumokra, vagy fellépésekre, vagy lófasz. Nyilván, hogy segítsek nektek, vagy át tudjak valami információt adni, vagy csak szórakoztassalak. Tehát ilyen van, de mindent ingyen elvárni mindig az életbe, ez röhely. És ezek a számalmas szarkavaró hülyék, hát nem nagyon beszélhetnék belső shop információkról, de nem is, nem is fogok. De, de azt a, talán elmondhatom, azért voltak olyan emberek, akik például sok kedvezménnyel csalni próbáltak. Beregisztráltak 26 e mail meg az a shop játék történet is, beregisztrálok több e mail meg beregisztrálok több e mail azért, hogy kedvezményt kapjak, meg ezek a szállalmas gyökér és általában meg is buknak ezek az emberek. Ezért undorít, hogy az ember itt pár ezer folytát a becsületét itt a szarba nyomja. De hát ez van. El is azt mondom, hogy ez van. Vannak ilyen dolgok. Én azt mondanám, hogy legyetek jellemes emberek ebben is. Tudom, hogy a pénz az mindenkinek gond az egyértelmű. De azért, mert a pénz gond, azért ne basszok már meg az anyánkat két forintért semmiképpen. Én is voltam olyan helyzetben, hogy kurva nehezen tudtam megszerezni a proteint, vagy megvenni a proteint, vagy a vitamint. Az, amit nagyon utálok, megmondom nektek őszintén, hogy, hogy még az alap, hogy a, megjelenjek a kis Multix, Vitamínotok az is soknak nehéz, és szar azt látni, hogy nincsen rá 1500 forint. De ha nincs rá 1500 forint, akkor inkább ez ne legyen, mint hogy becsületet legyen. Vagy hogy egy ilyen szaralak egyél, egy ilyen PTRR, mint amikről itt szeretek azért beszélni, akik itt tényleg az anyjukat basszák a pénzért. De ez szerintem a legfontosabb. Ez még talán az egészségednél is fontosabb, hogy milyen ember vagy és milyen jellem, mi van a fejedben. Ez mondanom is hogy a fizikumnál, meg hogy mennyire, vagy izmosannál, fényévekkel fontosabb dolog. Ez különböztet meg mennünket a, ebben a Pitiáner szar elkulvult országmonozattól, a sok gyökértől, akit elvileg kurva jól érzi magát, de nem, hogy azt egyétek, hogy ők boldogok, azért nem van pénzük, azzal, hogy megbazták az anyjukat, mert minden, minden szarembert frusztálja, hogy szarember.